Txatik ez emakume bat? Emakume bat? Bada, garaia. Emakumeak ustudietan egon gaita zen. Azte arte onten Euskal Zinemaren Gala. ospatuko da Donostia Zinemaldian eta aurten, e, galarako autatua izan den firma, ba, agurretxe beste dugu e, Telmo Esnalek eta aserra altunak aldi onten haupa e, ba, etxe besteren bigarren filma dute burutu eta honi buruzko setasunak bilduko ditugu, kaixo bioi. Kaixo, altzaldeon. Kaixo, ziraz. Ongi ongi tasuek presioarekin edo ez es ez bada. Estrenoak beti ba, ba, bueno, jaleuak izaten dira, eh? Elkarrisketak eta bueno, ere ja erakusteko jendeari, jendearen harrera ikusteko. Gogia <totipa> <Oye>, seguruko <sabora> kompetentzia da. <tipa> Ezin kompetentzia daba. Martiña. Martiña! ¿Vale? <tipa> bai! Presioa diot, haupa etxer beste filma, Euskarazko filmik ikusien izan zenbait zen, beti esaten da, bigarren filma ean nolakoa gote denez, obeagoa izango den, eta horrek ez ote du presioa handitzen. Bueno, ba, presio hori hor dago, ez da, uste, de, bueno, ba, pelikula jartzen denen, da, reakzioa ikusten denen jendarena, ba, hortxe ba, ja nola baitz jakingo dehu zergertatu kodan pelikulonekin, Ta, baina bueno, egin degunean pelikula presioriei hortaz aldendu nahi izan degu, ez? Da ikusi deu, ba opari gisa, ez? E, opari gisa aukera ba, bigarren pelikula bat egiteko famili berdinakin, berriz ere konpartitzeko esperientzia bat eh aktore guztiekin, lantalde teknikoarekin eta nahiago dedikusi opari ta aukera bezela presio oh, baino eta esango dugu aldi honetan ere gaurkotasunezko gaiak ez landu dituzola e, ustelkeri kasuak direla emakumearen ahalduntzea dela ere bueno gure havia puntua izan e, aurreko pelikulan bukaeran Patricio Chevestek bukatsezun udaletxeko bidea egiten, ez? Alkate bezala bukatsezun, Orduan Cheveste ba, bueno, Patrizio, alkate izanik, ba, bueno, oso normala da, baina euskarrian egotendian, bueno, hapués ba, Espainia mailan dagoen ustelkeri kasuei eta ba, pixkate, bueno, ba, tentzio da ditzea gaio horrek, ez. ez da gauza bat esan genduna aurretik. nahi dugu gai hau jorratu ez, baisik eta pixkaten, hasi ginanean, ba, sekotatu gure buruai galdetzen, ba, bueno, ba, segituen etorzean gaioiek, eta, bueno, nahiz da izan gai bat, nahiko, bueno, atzera ematen da baina, baita, bueno, ba, eman leike, bueltan manaz, ba, Ba, barrea eragiteko egoerak ez, eta bueno hortik ba, abiatu ginen, eta bueno historia gera, kera mazuzkun, ba, gero eta gehiago, sartzen, sartzen, sartzen Zeyo tatzik! Hemen gauzat nire modure hingoia